Postula sagan, tuttúasti og annarkabli. Bræður og feður, hlustið á það sem ég ætla að flytja ykkur mér til varnar. En er þeir heyrðu hann ávarpa sig á hefresku, urðu þeir enn hljóðari. Hann heldur áfram. Ég er gefingur, fættur í tarsus í kilikíu, en alinn upp í þessari borg. Við fætur gamalíels hlaut ég fylstu uppfræðslu í lögmáli fæðra Guðs dríðsmaður vildi ég vera, ekki síður en þið allir í dag. Ég offsótti þá sem voru þessa vegar og þyrmdi ekki lífi þeirra. Færði í fjötra og hnefti í fangelsi, karla og konur. Æðstipresturinn og allt öldungar á þið geta borið mér vitnið um þetta. Hjá þeim fekk ég til bræðrana í Damaskus og fór þanga til að flytja einnig þá er þar voru í böndum til Jérúsalem að þeim er þið refsað. En á leiðinni er ég nálgaðis Damaskus, bar svo við um hátegispil, að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega um mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust er sagði við mig. Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? Ég svaraði, hver ert þú, drottinn? Og hann sagði við mig, ég er Jésús frá Nasaret sem þú ofsægir Fyldar menn mínir sáu ljósið, en raust þess er við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gera, herra? En drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér er ætlað að gera en með því að ég var blindadur af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig, og þannig komst ég til Damaskus. En Ananías nokkur, maður guðrækinn eftir lögmálinu og í góðum metum hjá öllum gifingum er þar byggu, kom til mín, nam staðar hjá mér og sagði Sál, bróðir, fá þú aftur sjón þína. Á sömu stundu fekk sjónina og sá hann, en hann sagði Guð forfæðra vorra hefur útvalið þig til að þekkja vilja sinn, að sjá hinn réttláta og heyra það sem hann segir. Því að þú skalt vera vottur hans og segja öllum mönnum frá því sem þú hefur séð og heyrt, hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafnans og lát skýrast og laugast af sendum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jérusalem og baðst fyrir í helgidóminum, var þið frá mér numinn, og sá drottinn, og hann sagði við mig Flýt og far sem skjótast burt úr Jérusalem því að menn hér munu ekki veita viðtöku vitnisburði þínum um mig Ég sagði Drottinn Þeir vita að ég hef verið að hneppa í fangelsi þá sem trúðu á þig og láta húðstrykja þá í samkunduhúsunum Og þegar útelt var blóði Stefáns vottar þíns stóð ég sjálfur þar hjá og lét mér vel líka og gætti klæða þeirra sem tóku hann af lífi. Hann sagði við mig, far þú fyrir að ég mun senda þig til heiðingja langt í burtu. Alta þessu orði hlýttum en á hann, en nú hófuði eru bröst sína og hrópuðu, burt með slíkan mann af jörðinni, eigi hæfir að hann lifi. Nú sem þeir æftu og vingsuðu klæðum sínum og þyrluðu ríki í loftu upp, skipaði hersveitarforingin að fara með hann inn í kastalan, hýða hann og kúa hann með því til sagna svo að hann kæmist að því fyrir hverja sök þeir gerðu slík óp að honum. En þá er þeir strengdu hann undir högginn, sagði Páll við hundrashöðingjan er hjá stóð. Leifist ykkur að húðstrykja rómverskan mann og það ángdóms og laga. Þegar hundraðshöfðingin heyrði þetta, fór hann til hersveitarfóringjans, skýrði honum frá og sagði Hvað ert þú að gera? Maður þessi er rómverskur. Hersveitarfóringin kom þá og sagði við Pál Segð mér, ert þú rómverskur borgari? Páll sagði Já Hersveitarfóringin sagði Fyrir ærið fjö keifti ég þennan þekgrétt En Páll sagði Ég er meira að segja með honum fættur Þeir sem áttu að kúan til sagna viku nú jafnskjótt frá honum Og Hersveitarfóringin varð hrættur er hann varð þess vís að það var rómverskur maður sem hann hafði látið binda Dæin eftir vildi hann ganga úr skugga um fyrir hvað gíðingar kærðu hann, lét leysa hann og bauð að æðistu prestarnir og allt ráðið kæmi saman. Síðan kom hann ofan með Pál og leytti hann fram fyrir þá.